Castelul Pista 13 Capitolul al șaptelea Sus îl aștepta învățătorul. Din fericire, camera era de nerecunoscut, atât de vrednică fusese Frida. Încăperea era aerisită, în sală ardea un foc viu, dușul meu era spălată, patul făcut, lucrurile care aparțineau slușnicelor, toate boarfele lor jegoase, inclusiv pozele dispărusele. Pe masa care înainte parcă te urmărea, oriunde te întorceai, cu tăblia ei acoperită de un strat de murdărie, era așternută o față de masă croșetată, albă. Modesta rufărie a lui ca, pe care Frida se vede cospălase de dimineață, întinsă la uscat în fața sobei, nu prea deranja. Învățătorul și cu Frida ședeau la masă. Se când K intră. Frida îl primi cu o sărutare, învățătorul se înclină ușor. Distrat și încă neliniștit de convorbirea cu Biltășița, ca începu să se scuze că nu apucase să treacă pe la învățător, părând să presupună că de nerăbdare, văzând ca nu mai vine, învățătorul venise să-i facă el o vizită. Învățătorul însă, cu felul lui de a fi măsurat, părea să-și aducă aminte abia acum cu încetul că fusese vorba între ei de un fel de vizită. Va să zică domnule Arpentor, începu învățătorul Pendelete, Dumneavoastră sunteți străinul cu care am vorbit acum câteva zile în piața bisericii. Da, răspunse ca tăios. Ceea ce tolerase atunci, părăsit cum era, nu mai trebuia să înghite acum la el în odaie. Se întoarse spre Frida și se sfătui cu ea în legătură cu o vizită importantă pe care o avea neîntârziat de făcut și pentru care trebuia să fie cât se poate de bine îmbrăcat. Fără al mai descoase, Frida îi strigă îndată pe secundanți, Ocupați în acel moment cu examinarea noii fețe de masă și le porunci să perie cu grijă jos, în curte, hainele și cismele lui ca, pe care acesta se și apucă să le scoată. Ea însăși luă o cămașă de pe frânghie și coborând în fugă la bucătărie ca să o calce. Ca rămase singur cu învățătorul, care ședea iarăși la masă tăcut, îl mai lăsă să aștepte puțin, îl scoase cămașa și începu să se spele în chiuvetă. Abia acum, cu spatele către învățător, îl întrebă de motivul venirii sale. Vin din însărcinarea domnului primar," zise acesta. Ca era dornic să afle ce veste-i aducea. Dar, cum cuvintele sale abia se puteau înțelege, în timp ce apa curgea, învățătorul fu nevoit să se apropie. Se sprijini de perete lângă Ca. Acesta se scuză că se spală acum și că e plin de neastâmpăr, invocând urgența vizitei plănuite. Învățătorul trecu peste asta și zise, Ați fost nepoliticos cu domnul primar, cu acest om bătrân, meritos, încercat și demn de stimă." Nu știu să fi fost nepoliticos," răspunse ca, ștergându-se cu prosopul. Dar e adevărat că aveam alte griji decât să mă port distins, fiindcă era însăși existența mea în joc, amenințată de o scandaloasă harababură administrativă, ale cărei amănunte nu e nevoie să vi le expun." Din moment ce sunteți și dumneavoastră un membru activ al acestei administrații, s-a plâns primarul de mine? Cui să i se fi plâns? zise învățătorul. Și chiar dacă ar avea cui, s-ar plânge el oare vreodată? Am întocmit doar un scurt proces verbal despre convorbirea dumneavoastră așa cum mi l-a dictat și din aceasta am aflat destul despre bunătatea domnului primar și despre modul în care i-ați răspuns. În timp ce își căuta pieptenele, pe care Fida îl pusese bine undeva, ca, zise, cum, un proces verbal, întocmit în absența mea de cineva care nici măcar nu a fost prezent la discuție. Asta e bună. Și de ce un proces verbal? A fost o întrevedere oficială? Nu, zise învățătorul, doar semioficială și procesul verbal este doar semioficial. A fost întocmit numai fiindcă la noi trebuie să fie ordine strictă în toate. În orice caz, acest proces verbal există și nu e spre onoarea dumneavoastră. Ca găsise în sfârșit pieptenele care alunecase în pat și zise mai liniștit. Lasă să existe. Ați venit ca să-mi dați asta de știre? Nu, zise învățătorul, dar nu sunt un automat și am simțit nevoia să vă spun pe o părerea mea. Ceea ce am să vă transmit, în schimb, din partea domnului primar, este o nouă dovadă a bunătății sale. Subliniez că pentru mine bunătatea asta e de neînțeles și că îmi îndeplinesc sarcina, numai silit de situația mea și din stimă pentru domnul primar. Spălat și pieptănat, ca stătea la masă în așteptarea cămășii și a costumului. Nu era prea curios să afle ce avea să-i spună învățătorul. Era și influențat de părerea nu prea bună pe care o avea birtășița despre primar. O fi trecut de amiază? Întrebă ca cu gândul la drumul plănuit. Apoi se corectă spunând. Vroiați să-mi transmiteți ceva din partea primarului. Ei, da, zise învățătorul dând din umeri, ca și cum ar vrea să se descotorosească de orice răspundere proprie. Domnul primar se teme că dacă decizia în problema dumneavoastră se lasă prea mult așteptată, o să întreprindeți ceva necugetat pe socoteală proprie. Eu, în ce mă privește, nu știu de ce se teme de asta. Părerea mea e că n-aveți decât să faceți ce doriți. Noi nu suntem îngerii dumneavoastră păzitori și nu avem nicio obligație să ne toținem după dumneavoastră pe toate drumurile. Domnul primar e de altă părere. Decizia însăși, care e de competența autorităților senioriale, nu poate grăbi. În schimb, în launtrul sferei sale de activitate, e dispus să ia o decizie provizorie într-adevăr generoasă și depinde numai de dumneavoastră să o acceptați. Vă oferă deocamdată postul de servitor la școală. Ca nu prea se închisi pentru moment de ceea ce îi se propunea, dar faptul că îi se oferea ceva nu îi se păru lipsit de semnificație. Însemna, după părerea primarului, că era în stare să înfăptuiască pentru ca să se apere lucruri de care comuna găsea de cuvință să se apere chiar cu prețul unor sacrificii. Și mai arăta câtă importanță se acorda acestei chestiuni. Din moment ce învățătorul așteptase aici o bună bucată de vreme și înainte de asta, întocmise procesul verbal, însemna că primarul îl trimisese aici într-o goană. Văzând că a reușit să-l pună pe gândul pe K, învățătorul continuă. Eu am adus obiecții. Am arătat că până acum nu avusese nevoie de un servitor la școală. Nevasta țărkovnicului face curățenie din când în când și domnișoara Giza, învățătoarea, o supraveghează. Am destulă bătaie de cap cu copiii, nu vreau să mai am necazuri și cu un servitor. Domnul primar mi-a replicat că școala e totuși tare murdară. Am răspuns, conform adevărului, că nu-i chiar așa de grav. Și, am adăugat, o să fie oare mai bine când o să-l angajăm pe omul acela ca servitor? Sigur că nu. Abstracție făcând de faptul că nu se pricepe la munci, de felul acesta, școala nu posedă decât două săli de clasă, fără dependințe. Deci, servitorul ar trebui să stea cu familia sa într-una din săli, să doarmă acolo, eventual să și gătească acolo, ceea ce firește că nu ar fi spre creșterea curățeniei. Dar domnul primar mi-a atras atenția că acest post ar însemna pentru dumneavoastră o salvare și că, în consecință, vă veți da toată o să fiți la înălțime, Apoi domnul primar mai era de părere ca, odată cu dumneavoastră, să mai achiziționăm și puterea de muncă a soției și a secundanților dumneavoastră, așa că nu numai școala, dar și grădina școlii va putea fi întreținută în ordine perfectă. Nu mi-a fost greu să aduc argumente ca să dovedesc contrariul. În cele din urmă, domnul primar nu a mai găsit nimic de invocat în favoarea dumneavoastră, a râs și a spus doar că sunteți arpentori, și că vă veți pricepe prin urmare foarte bine să răsădiți niște straturi de flori perfect drepte în grădina școlii. Eh, împotriva glumelor nu există argumente, așa că am venit să vă transmit toate acestea. Nu vă faceți griji inutile, domnule învățător, zise ca. Nici prin gând nu-mi trece să accept postul. Perfect, zise învățătorul, perfect. Refuzați fără nicio restricție. Își luă pălăria, se înclină și plecă. dată după aceea... Frida intră cu fața răvășită. Cămașa o adusese necălcată și nu vroia să răspundă la întrebările lui ca. Acesta, pentru ca să o distreze, îi povesti întrevederea cu învățătorul și îi spuse de oferta primită. De cum auzi, Frida zvârli mașa pe pat și fugi. se întoarse curând, dar cu învățătorul, care părea supărat și nici măcar nu salută. Frida îl rugă să aibă puțină răbdare. Se vedea că pe drum îl mai rugase asta de câteva ori. Apoi îl trase de mână pe Ca, printr-o ușă laterală pe care nu o remarcase, în podul de alături, și acolo, enervată și abia trăgându-și sufletul, povesti în sfârșit ce se întâmplase. Birtășița, indignată că s-a înjosit până ai face mărturisiri lui Ca, și mai rău, până a consimțit la o întrevedere cu Clam, fără a obține prin asta altceva decât, cum spunea ea, un refuz rece și pe deasupra nesincer, era hotărâtă să nu-l mai tolereze în casă. Dacă într-adevăr avea relații la castel, n-avea decât să le folosească în grabă, căci încă azi, chiar acum, trebuie să părăsească birtul. Dânsa îl va primi din nou, numai în urma unui ordin oficial direct, silită fiind, dar speră că nu se va ajunge până acolo, căci și ea are relații la castel și va ști să facă uz de ele. De altfel, ca nu rămăsese la birt, mai spusese birtășița, decât din neglijența birtașului. Și apoi nici nu e la Ananghie, fiindcă azi dimineață chiar s-a lăudat că are la dispoziție o casă unde poate rămâne peste noapte. Frida să rămână firește aici. Dacă ar pleca odată cu Ca, ea, birtășița, ar fi foarte nefericită. Numai la gândul că ar putea pleca, se prăbușise plângând lângă cuptor. Biata femeie, bolnavă de inimă. Dar cum ar putea proceda altfel, acum că cel puțin în închipuirea ei... Era în cauză onoarea amintirii lui Clam. Așa stau deci lucrurile cu birtășița. Ea însă, Frida, avea să-l urmeze firește oriunde s-ar duce, prin zăpadă și viscol. Oricum, situația lor a amândurora e cât se poate de proastă. De aceea a aflat cu mare bucurie de propunerea învățătorului, chiar dacă nu e un post corespunzător pentru ca e doar unul provizoriu, asta s-a spus răspicat și i-ar dară gazul să găsească ușor alte posibilități, chiar dacă hotărârea definitivă ar fi defavorabilă. La nevoi, exclamă în cele din urmă Frida, agățându-se de gâtul lui Ka, o să emigrăm. Ce ne reține aici, în sat? Deocamdată însă nu-i așa, dragul meu, acceptăm propunerea. L-am adus înapoi pe învățător. Tu îi spui acceptat, atâta doar, și ne mutăm la școală. Ar fi păcat, zise Ka. Fără a crede însă cu toată seriozitatea ceea ce spunea, căci de locuință se sinchisea prea puțin și îi era tare frig. Numai cu ce avea pe el, aici, în podul, care fiind deschis pe două laturi, fără pereți și ferestre, era străbătut de curenți de aer rece. Acum că ai aranjat camera așa de frumos, acum să ne mutăm. Și îmi vine foarte greu, foarte greu să accept postul. Chiar și umilința momentană în fața învățătorului acestui amintitel mi-e penibilă. Și acum e vorba să devină șeful meu. De a mai putea sta aici încă puțin. Poate că situația mea se schimbă chiar azi după masă. Dacă ai rămâne tu aici, am putea să așteptăm până atunci și să-i dăm învățătorului un răspuns evaziv. Pentru mine o să se găsească oricând un adăpost, la nevoie chiar și la bar. Frida îi astupă gura cu mâna. Asta nu, zise ea înfricoșată. Te rog să nu mai spui așa niciodată. Încolo te ascult în toate. Dacă vrei, rămân singur aici, oricât m-ar Dacă vrei, refuzăm oferta, oricât de greșită am procedat după părerea mea. Fiindcă, dacă găsești o altă posibilitate, și încă în după-amiaza asta, atunci e de la sine înțeles că renunțăm numai decât la postul de la școală. Nimeni nu o să ne împiedice. Iar în ce privește umilirea în fața învățătorului, Lasă-mă pe mine să am grijă, ca să nu fie o umilire. Am să vorbesc eu cu el, tu n-ai decât să asiști, fără să scoți o vorbă. Dar și pe urmă o să facem la fel. Niciodată nu vei fi obligat să vorbești tu singur cu el, dacă nu vrei. Numai eu o să fiu în realitate subordonată a lui. Și nici chiar eu nu o să fiu, căci îi cunosc obiciunile. Așa că nimic nu e pierdut, dacă acceptăm postul. Pierdem însă mult dacă îl refuzăm, înainte de toate dacă nu obții încă astăzi ceva de la castel, N-ai să găsești nicăieri, nicăieri în sat un adăpost, nici măcar pentru tine singur, și anume un adăpost de care mie, ca viitoarea ta soție, să nu fie rușine. Și dacă nu te primește nimeni în casă, vrei cumva să-mi pretinzi ca eu să dorm aici, la căldură, știind că între timp rătăcești pe afară, în noapte și frig? Cu brațele încrucișate, ca se tot preznea cu palmele pe spate ca să se mai încălzească, și zise... Atunci nu ne rămâne altceva de făcut decât să acceptăm. Hai! Întors în cameră, se repezi numai decât spre sobă, fără a se închisi de învățător. Acesta ședea lângă masă, scoase ceasul din buzunar și zise. S-a făcut târziu. Da, dar acum suntem perfect de acord, domnule învățător, zise Frida. Acceptăm postul. Bine, zise învățătorul, dar postul i-a fost oferit domnului Arpentor, el trebuie să se pronunțe. Frida îi veni în ajutor. Sigur, zise ea, accepti postul, nu-i așa, ca Astfel, ca putu să-și limiteze declarația la un simplu da, care nici măcar nu era adresat învățătorului, ci Fridei. Atunci, zise învățătorul, nu mai rămâne decât să vă enumăr în datoririle serviciului, ca să fim înțeleși în privința asta odată pentru totdeauna. În fiecare zi, domnule Arpentor, sunteți obligați să deretecați și să încălziți cele două săli de clasă, să executați reparațiile mai mici ale casei, precum și ale mobilierului școlar și ale aparatelor de gimnastică, să curățați de zăpadă poteca din grădină, să faceți curse pentru mine și pentru domnișoara învățătoare, iar în anotimpul frumos să efectuați toate muncile de grădinărie. În schimbul acestor servicii aveți dreptul să locuiți în una din sălile de clasă după alegere. Dar trebuie firește să vă mutați în sala cealaltă dacă stați tocmai în cea în care se predă și dacă nu se predă în amândouă în același timp. De gătit, n-aveți voie să gătiți în localul școlii. De aceea veți primi împreună cu familia pensiune completă la birt pe la comunei. Că trebuie să aveți o purtare potrivită cu demnitatea școlii și mai ales că niciodată copiii, îndeosebi în timpul orelor de învățământ, nu trebuie să fie cumva martorii unor scene neplăcute în menajul dumneavoastră. Astea le amintesc doar întreagăt, căci, ca om cultivat, trebuie să o știți. În legătură cu asta, mai amintesc că suntem datori să insistăm ca relațiile dumneavoastră cu domnișoara Frida să devină cât mai curând legitime. Cu privire la acestea și la alte lucruri mai mărunte, se va întocmi un contract de angajare pe care trebuie să-l scăliți de îndată ce vă mutați la școală. Lui ca, toate acestea ei se păreau neimportante, ca și cum nu l-ar privi, sau în orice caz, nu l-ar obliga. Îl irita numai cum le umfla învățătorul și observa întreagăt. Ei da, sunt îndatoririle obișnuite. Pentru a atenua impresia făcută de această observație, Frida întrebă de salariu. Abia după un timp de probă de o lună, zise învățătorul, se va hotărâ dacă se acordă un salariu. E o condiție cam aspră pentru noi, zise Frida. Înseamnă să ne căsătorim aproape fără un ban, să ne întocmim gospodăria din nimic. N-am putea cere printr-o petiție adresată comunei să ni se acorde de la început un mic salariu? Ne-ați sfătuit să o facem? Nu, zise învățătorul, adresându-și cuvintele mereu ca. O asemenea petiție s-ar aproba numai cu avizul meu favorabil, iar eu nu l-aș da. Acordarea postului este de fapt doar o gentilețe față de dumneavoastră. Și cu gentilețea nu e bine să mergi prea departe, dacă rămâi conștient de răspunderile publice pe care le ai. Acum însă se amestecă în vorbă și ca, aproape fără voia lui. În privința gentileței, zise, cred că vă înșelați, domnule învățător, poate că gentilețea e mai mult din partea mea. Nu, zise învățătorul zâmbind, căci îl silise totuși pe ca să vorbească. Avem o nevoie cam la fel de urgentă de servitor la școală ca și de arpentor. Ce mi-e servitor la școală, ce mi-e arpentor? Doar o povară pe spinarea noastră. O să mă mai coste multă bătaie de cap să născocesc în fața Comunii o justificare pentru această cheltuială. Cel mai bine și mai conform cu adevărata situație ar fi să le arunc cererea cu aceste pretenții pe masă, fără să le justific. Păi așa am zis și eu, spuse ca... Trebuie să mă primiți împotriva voinței dumneavoastră. Deși vă pricinuiește multă bătaie de cap, trebuie să mă primiți. Dar dacă cineva e silit să primească pe altcineva, iar acesta acceptă, înseamnă că al doilea e cel gentil. Ciudat, zise învățătorul, cine ar putea sili să vă primim? Inima bună, prea bună, a domnului primar ne silește. Văd eu că o să trebuie să renunțați la o mulțime de fantezii, domnule Arpentor ca să deveniți un om de serviciu folositor. Cât despre acordarea unui eventual salariu, asemenea reflecții firește că nu sunt făcute să vă creeze o atmosferă propice. Apoi îmi mai dau seama că, din păcate, purtarea dumneavoastră o să mai dea mult de furcă. Duceți tratativele cu mine, mă totuit și nu-mi vine a crede, în cămașe și izmene. Da, exclamă ca, râzând și bătând din palme. Secundanții ăștia îngrozitori, care unde or fi? Frida alergă la ușe. Învățătorul, care își dădea seama că nu mai era chip să vorbească cu ca, o întrebă pe ea când aveau de gând să se mute la școală. Azi," îi Frida. Atunci vin mâine să verific," zise învățătorul. Făcu un semn de salut din mână și voi să iasă pe ușa deschisă de Frida pentru ea însăși, dar se ciocni de fetele de serviciu, care se și întorceau cu toate lucrurile, să se instaleze din nou în cameră, Așa că fu nevoit să se strecoare printre ele, căci fetele nu s-ar fi dat la o parte în fața nimănui. Frida îl urmă. Grăbite mai sunteți, zise Ca, de-astă dată foarte mulțumit de ele. Nici n-am plecat încă și ați și sosit? Fetele nu răspunseră, ci, făstăcite, își suceau doar legăturicile, din care Ca, zări, atârnând câteva boarfe murdare pe care le mai văzuse. Se vede că nu v-ați spălat lucrurile niciodată. Constată ca, fără răutate, mai degrabă cu oarecare simpatie, de care ele își dă dură seama, așa că râsără pe înfundate, deschizând amândouă deodată gura aspră și arătându-și dinții frumoși și puternici de animale. Ei, hai, zise ca, instalați-vă, doare camera voastră. Văzând că mai ezită și acum, camera li se părea probabil prea mult schimbată, ca, luă de braț pe una din ele, să o conducă. Dar îi dădu drumul numai decât, văzând ce mirate se uită la el, după ce schimbaseră o privire rapidă, rămânând apoi cu ochii ațintiți asupra lui. Acum v-ați destul la mine, zise ca, încercând să scape de o senzație ciudată. Lua apoi hainele și cizmele pe care Frida, urmată de secundanți cu timiditate, tocmai le adusese și se îmbrăcă. Răbdarea pe care o arăta Frida față de secundanți, I se păruse totdeauna și acum din nou ceva de neînțeles. Deși li se poruncise să curețe hainele în curte, Frida, după ce îi căutase destul, îi găsise, stând liniștiți la masă cu hainele necurățate mototolite în poală și fusese nevoită să le perie singură. Și totuși nu-i Ea, care era în stare să domine cu strășnicie oamenii simpli, va vorbea despre neglijența asta pomenită ca despre o glumă, și încă în prezența lor, și pe unul dintre ei îl mai și bătu ușor, amângâiere, pe obraz. Ca, își puse în gând să o pentru asta la prima ocazie. Acum însă era timpul să plece. Secundanții rămân aici să te ajute la mutat, zise ca. Ei nu se prea arătau de acord. Sătui și bine dispuși cum erau, le-ar fi plăcut să facă puțină mișcare. Abia când le spuse și Frida, sigur, rămâneți aici, se liniștiră. Știți încotro mă duc?" întrebă ca. Da," zise Frida. Și va să zic că nu mai încerci să mă reții?" întrebă ca. Ai să întâmpini atâtea obstacole?" zise ea. Ce-ar mai conta vorbele mele?" Îl sărută pe cala la despărțire și cum el nu-și lase prânzul, îi dădu un pachețel cu pâine și cârnați pe care îl adusese din birt, îi aminti să nu se mai întoarcă aici, ci la școală și îl însoți, cu mâna pe umărul lui până dincolo de ușă.